عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمة أمرك وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي waj'al al-hayata ziyadatan li fi kull khair waj'al al-mawta rahatan limin quli syarr dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda di dalam doanya Allahumma aslih li dini Ya Allah perbaikilah untuk saya agama saya Jadi mohon atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar keagamaannya dibagusi, diperbaiki, diutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang kita beragama Islam Mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala harus sampai sempurna. Nah, tidak dapat kita menyempurnakan keagaman kita atau keislaman kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Nah, jadi mohon atau minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dengan Ya Allah perbaikilah untuk saya agama saya. Agama ini yang menjadi apa? Alladzi huwa Ismatu Amri Agama itu ialah yang menjadi penjagaan atau keutuan segala urusan saya Jadi Al-Ismah artinya Al-Hifidh Maka kalau dikatakan Rajulun Ma'sum ma sama dengan Rajulun Mahfum Walaupun segi perbedaan bahasanya anda. Maksudnya dengan keagamaan itulah Segala urusan manusia dapat terjaga Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Dari perbuatan-perbuatan yang merugikan Memang yang menjaga manusia ini adalah Ad-dinul islami, agama islam Tuntunan dari Allah Subhanahu SWT Kalau orang betul-betul berpegangan teguh dengan agama Allah Subhanahu SWT dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu agama Islam Akan selamat segala urusannya Apakah masalah Keyakinannya Masalah Alam pikirannya, Masalah ucapannya Masalah perbuatannya Masalah pergaulannya Sampai makan, minum Dan rumah tangganya Akan selamat Kalau betul-betul berpegangan teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala sebab disitu ada perintah dan ada larangan kalau perintah-perintah Allah dijalankan oleh orang itu dan larangan-larangan Allah dia tinggalkan otomatis atau langsung akan menjadi orang yang baik hingga terjaga segala sesuatunya tidak sampai menyimpang atau menyeleweng daripada hak dan dia beneran Maka agama itu huwa ismatu amri Untuk menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Menjaga manusia dari syirik, menjaga manusia dari kufur Menjaga manusia dari nifat menjadi ma Menjaga manusia dari jelek hati Menjaga manusia dari kemudahan fikiran yang tidak baik Menjaga manusia dari perbuatannya tidak baik Dari ucapan yang tidak baik, dari perkara yang tidak baik dari cara hidup yang, yang, yang tidak baik, baik Adalah dengan memegang teguh Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allahumma aslih li dinilali wa ismatu amri Wa aslih li dunia ya. Dan ya Allah perbaikilah kedunyaanku Memang kita masih hidup dalam alam dunia Dan hidup dalam alam dunia membutuhkan apa yang menjadi bekal-bekal kehidupan dalam alam dunia Yang sudah diaturnya oleh Allah SWT Nah ini pun kesemuanya harus baik bahkan sedapkan mungkin harus sempurna Nah, tidak dapat kita mencapai keduniaan kita dengan baik dan dengan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Nabi Muhammad Sallallahu Sallam mohon dan minta pada Allah Subhanahu Wataala supaya dunianya diperbaiki hingga mendapatkan keduniaan yang bekal kehidupan semuanya baik tidak ada yang akan merugikan. Sebab dunia ini banyak yang merugikan juga Kalau orang tidak dapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dunia tempat ujian Tempat pengguna Kalau orang cinta dunia itu saja Itu sudah berbahaya Senang dunia, cinta dunia Ini sudah berbahaya Maka ada penjelasan dunia kulli ah. Cinta dunia Pokok pangkal segala Kesalahan. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang terang hadis. Lepas daripada itu hadis atau tidak, maknanya memang cocok tepat. Kalau orang sudah cinta dunia, mesti banyak salah Kenapa? Karena cinta itu gelap. Kalau sudah cinta dunia, enggak tahu halal, enggak tahu haram, enggak tahu haknya siapapun, enggak tahu benar, enggak tahu salah, pokok dapat dunia wa akhirat. Nah, di sini jadi kita minta pada Allah dunia kita ini diperbaiki. Supaya jadi dunia yang baik yang betul-betul yang memanfaati hingga dapat digunakan batal untuk akhirat. Nah, kenapa kau minta diperbaiki dunia? Karena dalam dunia ini fiha ma'asy. Kehidupanku, ma'isyahku dalam dunia termasuk hidup Makan, minum, berumah tangga, berpakaian, bergaul, bermuamalah dan sebagainya Ini ma'asyub dunia Jadi kehidupan dalam alam dunia ya, ini Kebutuhan-kebutuhan dalam hingga dunia ya, Ini harus baik Termasuk akan supaya rezeki Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai dan sebagainya Supaya yang halal Jangan sampai mendapatkan rezeki yang haram. Sebab kalau orang sudah mendapatkan rezeki halal, baik, tenang, tenteram, jiwanya menjurus kepada kesucian. Tapi kalau sudah dapat rezeki haram, kemasukan haram, makan haram, minum haram, berpakaian haram dan sebagainya haram, menjurus kepada perbuatan haram. Mencoros kepada perbuatan mungkin dalam maksiat, mencoros kepada perbuatan yang tidak diridoy oleh Allah swt. Akhirnya celaka. Dan maka minta kepada Allah, wa aslah li dunia ya ke duniaan saya yang jadi apa? Allah tiviha maasi. Yang dalam dunia itulah ada kehidupan saya, kehidupan saya dalam dunia. Nah, lalu kalau orang keagamaan sudah baik, dunia ma'isannya sudah baik. Wah ini orang paling untung. Wa asrahi akhlati jangan protekilah ya Allah akhirat saya. Jadi minta kepada Allah SWT akhlat jangan sulit protekik. Bagus sih. Kenapa? Allah Tiwiha Maadi yang di dalam akhlat jelas tempat kembaliku Maadi tempat kembali Tapi kalau ada Yaudo, jadi tempat kembaliku Memang semua akan kembali kepada alam akhirat. Dunia ini hanya sementara, tidak ada orang hidup dunia selama-lama yang paling-paling tinggi akhir zaman ini 100, ya sahaja lebih sedikit. Tapi umumnya di bawah 100, jadi hanya sementara. Nah, jadi kita mencari ke dunia ke akhiratan agar supaya betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, kebaikan akhirat dengan apa? Ya, jelas saja dengan menekukan dan memperkuat iman pada Allah SWT. Dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadat. Hanya. Tanpa itu, enggak bisa. Maka, kalau kita sudah mempikirkan demikian itu, manusia-manusia ini banyak nantinya rugi atau kecewa, kecelip merasa wah, baik enak tahu-tahu balik dalam alam akhirat tidak punya apa-apa. Nah, ini masalah Wa'al hayat aziadatan li fi kull khair. Jadi kan ya, ya ya Allah, kehidupan ini tambahan untuk saya dalam kebaikan. Jadi selagi kita masih minta hidup, masih minta panjang umur, ini semuanya supaya digunakan kenapa? Untuk menambahkan kebaikan Contohnya begini sudah Kalau orang itu hidup di dunia Makin panjang umur Istilahnya dunia ini, Ya, tambah umurnya Kalau tidak tambah kebaikannya Tidak ada gunanya Malah merugikan Anggap orang ber, uh, Diberi umur oleh Allah Sampai 80 tahun sampai 100 tahun Nah, panjangnya umur ini Amalnya biasa, tetap Anggap mulai balek sampai 40 tahun, amalnya kurang baik Minta panjang umur Dapat 100 tetap amalnya Jadi dalam 40 tahun, anggap 40 tahun Kalau mulai balek sampai 40 tahun Kira-kira 25 25 tahun Tidak baik amal. Tidak sesuai dengan syariat Allah SWT 25 tahun Dia minta Umur sampai 100 tahun Jadi Berarti kan 75 tahun Kalau tetap tidak baik nah ini Ruginya tambah berapa? 75 tahun Jadi umum yang dia rugi 25 Karena minta panjang umur Sampai 100 Dan tambah kerugian 20-75 tahun Nah disini jadi tambahnya umur ini kalau tidak meningkatkan orang dalam kebaikan sesuai dengan Syaikhul Muslima makin rugi, tambah kerugian, tambah kerugiannya, tambah kerugiannya sampai jelas menjadi orang yang paling rugi. Nah, jadi kita minta kepada Allah SWT buat alhayata, ya Allah jadikanlah kehidupan dalam dunia ini abad ziyadatan, jadi tambahan untuk apa? Untuk saya Di dalam apa? Fikuli <tuh> khairin nah, Maka setiap hari harus meningkat Kebaikan kita Walaupun dunia ini Kata Nabi Muhammad SAW Mamin amin Illa wa ba'lahu Syahrul min Hatta talqawrabakun Malah ada hadis yang lain La ya'ti yaumun Wala amun illa wa ba'lahu syahrul Hatta talqawrabakun tidak datang hari atau tahun kecuali sesudahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi situasi dunia ini makin lama makin tidak baik. Tapi orang-orang Islam makin hari harus makin baik, bertambah kebaikannya. Nah, di sini ini harus ada ha, ha, harus ada kesadaran dari kita <tuh>. semuanya Situasi dunia, perjalanan dunia Memang begitu diaturnya oleh Allah Makin lama makin tidak baik Makin merosot Makin merosot makin merosot. Dari merosotnya sampai Nanti kalau sudah dekat hari kiamat Dari rusaknya Dari hancurnya keadaan manusia Hingga tidak ada orang menyebut Allah La takumus sa'ad Hatta la yuqal Allah Nah merosot Begitu itu kita ini harus menjadi orang yang paling Baik, tiap hari balik baik, tambah baik Tambah baik, tambah baik Nah seakan-akan ini kan pertentangan, Kontras, tapi dah Diaturnya oleh Allah demikian nah, Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu SWT Berdoa pada Allah Ya Allah, jadikanlah alam hidup ini Jadikanlah kehidupan Dalam dunia ini untuk Tambahan bagi saya Dalam kebaikan Jadi hari ini bagi kita Lebih baik daripada hari kemarin Hari besok lebih baik daripada hari ini. Nah, terus begitu sampai mendapatkan khusyuk hafiz mah. Waj alal ma'utara hatali mingkul ishar dan jadikanlah Ya Allah ma'ut mati itu rahah Istirahat mengasuh daripada semua kejahatan. Jadi keselamatan daripada semua kejahatan. Jadi kebersihan daripada semua kejahatan. Supaya kita sudah ini. Jadi kalau orang hidupnya di agamanya kuat Artinya keislamannya Sesuai dengan apa yang telah dipimpinkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan dituntunkan oleh Allah SWT Kemudian dunianya baik Hidupnya selalu bertambah-bertambah kebaikan Lalu mati Itulah betul-betul istirahat selama-lamanya Kalau tidak Bukan istirahat Ya Wah Sekarang akan apa, telah masuk dalam peristirahatan Yang terakhir atau yang selama-lamanya Lihat-lihat dulu istirahat apa. bagaimana Ia kalau keislamannya kuat Dunianya baik Tapi untuk bekal dan alat ibadat pada Allah, Lalu dalam hidupnya selalu bertambah kebaikan Sampai mati, betul-betul mati itu rohah Jadi kesenangan Keadaan istirahat, keadaan mengasuh Tuan-tuan, aman, sudah so, Bapak surganya terus sampai tidurnya dalam kubur, kata malaikat Nam naum al-arus Tidurlah kamu, tidurnya mantin nah, Kalau sudah diba Sudah suara dari malaikat Nam naum al-arus Tidurlah kamu, tidurnya Apa semacam tidurnya Manteng baru, siapa yang sudah pernah kahwini? <laughs> ya, ya, ya, ya. Bagaimana waktu saya berada? Manteng baru tidurnya bagaimana? Jawab orang kelisah. Ba. <laughs> tak krisa. Ya itulah, itu paling tenang sudah. Nah itu. Nah, jadi kalau sudah begitu sudah tenang. Baru dikatakan istirahat betul. Tapi kalau tidak, naudzubillah akan dihantam oleh malaikat. Tugas dalam alam kubur, mungkar dan nakir dan sebagainya. Uai ini azab terus. Nah itulah. Jadi wajah alel ma'utara hayat rahatali mengkuli syarh. Nah, ini semua tujuan. Sudah. An Aisha radhiyallahu anha. anna Nabiyyu sallallahu sallam. Dia berkata: Allahumma warfirli wa arhamni wa alhikni bil rafiqil a'la. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dari riwayat ini ketika ditawari oleh Allah masih ingin hidup di dunia apa kembali ke alam akhirat Nabi minta sudah kembali, kembali. Nabi berdoa Allah maafir ya Allah bila maghfirah untuk saya Ini sudah bagaimana saya terangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa sama sekali tapi mengapa masih berdua demikian ini? Hanya tinggi derajatnya Jadi kalau orang itu tinggi derajatnya Tidak salah itu kadang-kadang menganggap Kurang sempurna, kurang hormat, ini dianggap salah Padahal tidak Jadi memang orang itu kalau Makin tinggi, makin tinggi Makin takaruk, makin dekat pada Allah Tentu saja memandang Kurang baik sedikit Sudah dianggap salah Seakan-akan itu dosa warhamni dan rahmatillah aku ya Allah. Jadi minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang semua dari rahmat Allah. Sampai orang masuk surga itu bukan dari karena amal perbuatannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang itu umpanya minta surga karena amalnya tidak ya cukup. Jangan lagi akan ada surga. Amal perbuatannya sekian ribu tahun untuk membayar nikmatnya mata itu enggak cukup. Orang ibadat sekian tahun, orang seorang puasa sekian tahun, orang haji sekian tahun. ya, pah Hasilnya amaliannya itu untuk membayar kenikmatan mata itu enggak cukup. Sampai diciptakan oleh Alim al kalau tidak salah. Dan pun dah sehadirkan. Ada orang masuk surga oleh Allah bersama. Atr atrasulil Jannah bi rahmati. Eh masuklah surga dengan rahmat. Jawab orang tu bal bi amali. Oh tidak ya Allah dengan amal saya. Kata Allah tidak masuk surga dengan rahmatku. Jadi masuklah surga dengan rahmat Allah. Dia nggak tidak dengan amalku. Dia membanggakan amal ni. Aku selalu timbang amal yang sekian lama itu dengan nikmatnya yang ada. Selalu timbang. Tak cukup itu ya. Jadi Umay suruh bayar, kenikmatan yang mata Dengan amal perlukan, tidak cukup itu. Saya lihat begitu tidak cukup Belum nikmat kuping Belum, belum, belum, belum, belum, belum nikmat tangan Belum nikmat kaki dan sebagainya sudah berkata, Ya Allah, ya sekarang Betul-betul saya mau ke surga, berahmat Tuhan nah, Jadi, masuk ke surga itu pun dengan rahmat Amin. Allah Subhanahu SWT tidak cukup amal Hanya ini menjadi sahabat-sahabat Kita diperintahkan oleh Allah untuk kita jalankan Allah menjadji siapa amal salah dan sebagainya akan dimasukkan. Tapi sebetulnya masuk itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang tidak dirahmati oleh Allah, walaupun amalnya baik, nanti dibalik, balik, hancur semua. Kurang apa bal? Amin. Benda ba, orang alimnya begitu, amalnya begitu, sabitnya doa mustajab begitu, tapi akhirnya dibalik sedikit, hancur semua. Bagaimana? Yang tidak ada rahmat Allah Subhanahu Taala. Nah, jadi Minta rahmat dari Allah SWT Wa al-hitni bin Rafiq la'ala Tengkakumkanlah saya Allah Dengan al-Rafiq la'ala Artinya ini istilah Nabi minta Surah kembali kepada Alam akhirat An-Abi Huraydata radhiyallahu anhu an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al dari sahabat 부라이다 radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda dalam doanya Allah maj'alni syakur ya Allah jadikan saya ini orang ahli syukur syakir dengan syakur ini lain kalau kita mengaji ilmu tasrifnya atau tafsirnya wazan fa'il dengan wazan fa'ul itu lain kalau wajan fa'il, biasa. Kalau fa'ul, ini luar biasa atau lebih, sangat. Kalau kita katakan sopir, orang sabar. Kalau sopur, sangat, sabar, Syakir, orang bersyukur. Kalau syakur, ini ahli syukur. Nah, orang ahli syukur yang sesungguhnya sedikit sekali. Allah berfirman Wa qalilu min. Ibadiyah syakur Dan sedikit dari hamba punya ahli syukur Maka pernah Sayyidina Umar bin Khattab anhu mendua di masjid qalil, Allah minta'al minal khalil, Allah minta'al minal khalil, Allah minta'al minal khalil Ada orang sampingnya, Sayyidina Umar, inti ke model <laughs> Orang minta banyak, inti ke minta sedikit bagaimana Semua orang kan minta banyak bro. Kalau berjual minta yang banyak, sekali yang banyak, sekali yang banyak Sayyidina Umar minta dan <tuh>. yang sedikit Jawab, apa kau tidak baca Qur'an? Loh, baca. Ada apa itu Qur'an? Apa anda ingat? Atau tidak tahu? Apa kata um firman Allah? وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Dan sedikit dari hamba-hambaku ahli syukur Nah saya minta ini Jadi minta golongan ahli syukur, golongan sedikit Memang semua yang kebaikan atau yang baik Apalagi yang paling baik itu mesti sedikit Memang dunia tau Jurnya itu yang baik dengan yang tidak baik banyak yang, banyak yang tidak baik itu sudah sudah diatur oleh semikian apalagi yang paling baik wih paling sedikit sudah kita lihat manusia manusia yang mukmin Daripada manusia yang kafir wih masih lebih banyak manusia yang kafir masih yang masih mempunyai berapa orang-orang mukmin yang menjadi awliya apalagi kalau bisa kembali kepada orang-orang yang menjadi nabi, hanya terbatas yang dipilih oleh Allah SWT <tuh> di kalangan nabi-nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah, rasul hanya berapa? lebih sedikit lagi dalam rasul itu yang sangat dimuliakan oleh Allah, hanya 25 dan 25 ditingkatkan lagi yang lebih lagi, hanya 50 azan dan semua itu hanya satu yang paling top khairul khalqi kullihimi afdulul anbiya wal Mursalin, sayyidul anbiya wal Mursalin hanya satu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Al nah begitu <tuh> kali yang baik batu kerikil dengan batu mu'. berlian banyak orang dia sedia kerikil banyak di mana-mana terlihat repot cari je, harus dengan pembelian begitu mahal nah, Maka besok hari kiamat Kalangan manusia di antara manusia ini Ahli surga dan ahli neraka Sudah kita bisa tahu Dasar Hadis Nabi Muhammad SAW Dalam setiap seribu Satu senja ahli jana Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ahli neraka Coba bandingkan Nah maka kalau kita pakai dalil ikut kaprah Ikut umum, wah ini keliru kita, kita harus ikut Quran, ikut Hadis, ikut syariat, bahkan begitu, setiap seribu, berapa, satu ahl jannah, 999 ahli rata, itu hadithu sahur, yang mana besok ahli kiamat, Nabi Adam ditanyakan, Adam akhir ba'atan, nah, kuahkan ahli rata, tanya berapa, Ya Allah, Allah mengkuli alfan setiap serib dari sejambat seribu sembilan Jadi satu aljana. Nah di sini. Nah. Nah, Maka kita harus menjadi ahli syukur syakur. Nah syukur itu apa? Ulama-ulama kita menjelaskan. Asyukruh As huwa sarful abdi. Jami' ama' an'amallahu alaihi bihi lima khuliqa' li'ajri Syukur itu pelaksanaan seorang manusia, seorang hamba Dengan segala apa yang tadi dinikmatkan dan diberikan oleh Allah padanya Untuk apa yang dimaksudkan oleh Allah Nah ini namanya syukur Jadi hidup kita, panca indera kita, jiwa raga kita, akal pikiran kita, ilmu kita Harta benda kita, hingga rumah tangga kita, seluruh dunia kita, kita gunakan untuk apa yang dimaksudkan oleh Allah. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Allah? Waktari fima ataqallah, ad-dar akhir, olatan sama saudara itu. Nah, untuk kita dapat bersyukur, kata Alim al-Huzali, kalau kita ambil kesimpulannya, harus pertama kali kita tahu, Gerajat nikmat ini sendiri Lalu siapa yang Memberikan nikmat ini Lalu untuk apa Jadi ini apa yang kita diberi? Siwa raga, harta benda Rumah, keluarga, ini Berupa bentuknya nikmat ini Jadi tingkatnya ini Nikmat ini harus kita tahu Lalu yang memberi siapa Al-Mun'im yang memberi siapa Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk apa nah, Harus kita laksanakan untuk apa Barulah kita eh, dikatakan syukur. Nah, maka orang yang memuji Allah belum tentu syukur. Orang dapat rezeki, alhamdulillah. Sama kan, alhamdulillah. Punya pakaian baru, alhamdulillah. Bangun rumah baru, alhamdulillah. Itu kan masih muji saja. Belum tentu apa? Syukur. Maka kulu, syakiren, hamidon, walaih salamu. Hamidin syakiran puluh syakirin hamidun semua orang yang bersyukur mesti muci masuk. Tapi orang yang memuci belum tentu syukur. Walau sepuluh Hamidin syakiran. Kenapa kadang-kadang muci? Alhamdulillah dapat uang seribu. Akhirnya digunakan nonton barang haram. loh ini sermuci Allah. Tapi pelaksananya tidak sesuain. Nah, di sini masalahnya. Maka harus kita menjadi orang ahli syukur. Maka kadang-kadang orang membuat atau membuat tasakuran istilahnya. Moden sekarang tasakuran, tasakuran. Nah, kadang-kadang tasakuran bukan kadang-kadang. Ia seringkali -kadang, lah. Ya, sering ya tasakuran, tasakuran. Tapi isinya bukan bukan sesuai dengan apa yang dibuyarkan oleh Allah. Sampai menjadi bukan tasakuran lagi. Akhirnya menjadi takafuran. Membufrin nama Allah dapat rezeki dapat anak sehat afiat lalu katanya mau tasyakuran isinya atau isi acaranya mungkar maksiat itu bukan tasyakur, itu takaf sebab wa syai' fi ghairi mahalli melakukan sesuatu pada bukan terbaca itu diancam oleh Allah maka Allah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la ingafardum Inna adabi la syadid. Jadi kalau kita baca Quran, baca Quran, baca Quran, harus betul betul kita tahu apa isinya. Dan. Lalu wajahni saburan dan jadikan, ya, jadikanlah Ya Allah saya ini ahli sabar. Bukan sopir saja, tapi sabur memang dua ini ya syukur dan sabar tidak ada yang punya ini kecuali orang mukmin syukur dan sabar tidak ada yang punya hanya orang mukmin orang mukmin yang punya <tip> maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mumin khairun kull wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra sa'ara fakana khairun wa in asabathu dharra sabara fakana khairun orang mukmin itu kalau dapat Kesenangan, kenikmatan, syukur baik. baik. Kalau mendapat menderap musibah juga sabar, maka baik baginya. Nah, maka kita kita ini kalau dapat nikmat, dapat rezeki, alias kaya, jadilah hani syakir. Kalau tercuba melarat sakit dan sebagainya, jadilah fakir sombir. Jadi hani syakir, fakir sombir. Tapi ya, ini cuai-cuai kita pegang. Apalagi semakin tingkat menjadi ahli sabur, apa ahli sabar, sangat sabar, sabur. Ya. Tapi harus tahu sabar itu adalah menekan hawa nafsu. Mahu sabru, asabru, huwa habsun nafsi, habsun nafsi, mencegah hawa nafsu. Di jalan menjalankan doa kepada Allah, tekan nafsu kita. Tidak meninggalkan larangan Allah, kita tekan nafsu kita Di dalam menghadapi taat jubah, kita tekan nafsu kita, ini sabar Sabar dalam menjalankan perintah Allah Jalan di dalam meninggalkan larangan Allah Jalan jalan apa eh, sabar menghadapi musibah, jubah dan sebagainya Ya jalan keluarnya, tapi ya sabar Selain ini tidak sabar ya, Selain ini tidak sabar Anaknya sebesar tidak sholat, sabar Bukan sabar Apasih. Istilah gondol orang, sabar. Bukan sabar. Itu apasih. Nah, di sini. ini sabar hingga bertiga-tiga tahun. Orang tidak bisa, tidak dapat membaca Qur'an. Setelah dia lah, sudah takdir begini. Karena salah orang tua-tua dulu, kenapa saya tidak diajarkan, dia dia ngajikan, tidak bisa baca Qur'an. Nah, sekarang sudah tua, berapa umur saya? Ya, hampir 70. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, bagaimana untuk ngaji? Ya sabar saja Bukan sabar Walaupun umurnya sudah bagaimana? Harus belajar Karena tidak ada cacatnya La arafi talabil Ilmi tidak ada cacat Tambah tua tambah baiknya ngaji Jadi orang tambah tua tambah ngaji itu sebetulnya tambah tingkat, tambah belajar. Wah tidak bisa baca Qur'an Sekarang umurnya sudah hampir 70, yang ngaji kalau dia aktif betul tiga bulan beres. Saya tahu hurufnya apa, ngaji puran dapat baca Al-Quran Nah, jadi orang yang tidak berilmu, tidak punya ilmu, tidak mengerti baca puran sebagainya, Kalau dah mau belajar sabar itu bukan sabar. Nah, jadi kita jadikanlah ya Allah orang yang ahli sabar. Waajali fi aini sagiran, wa fi aynasi kabiran dan jadikan ya Allah saya ini. Saya pandang diri saya di dalam pandang dengan saya sendiri orang kecil tapi dipandang orang orang besar. Jangan orang itu memandang dirinya orang besar. <gifat> dipandang orang orang kecil agak <gifat> enak. Lebih baik orang merendah diri, tawadu, ya, handap asor gitu. Ya, biasa tapi, <tapi oleh orang itu jenggot orang orang besar mulia. Jangan orang merasa wah dia bangga mulia oleh orang diyek. Ya, itu raja jahil, eh. lah. Walaupun merasa dirinya sepakai jaga ke, ke apa sudah kadang-kadang ia -kadang, ya, sedikit-sedikit bisa baca Quran, baca baca kitab. Wah sudah merasa dah rosak <tik> sangat cerita. Dipandang orang ini orang Laih, nah, ma. Jadi kita jangan mungkin kata. Juga <tik> saya terangkan dia. Ya. Wah merasa kata dalam tempurung. Ya, Jadi merasa dirinya wae besar padahal kecil. Nah, jadi, lebih baik orang merasa dirinya kecil dibandingkan orang itu besar. Jangan merasa dirinya itu besar dibandingkan orang itu kecil. Nah, Sama ada orang mengaca melihat wajahnya, kalau wajah. sudah, sudah hias dan luasakannya dia paling cantik. Tapi dibandingkan orang paling jelek. Kan tidak baik. Lebih baik, biasa saja, orang biasa pandang, wah ini manis juga aja enggak apa kalau padang diri kita ini kecil apa padang diri kita ini besar lalu dipadang oh, enggak baik biasa jangan membateri paling baik orang tawadhu tapi inilah ta alaa man tawadhuat mentawadhu ala lillah rafa'ahu Allah dan man takabbara wad'ahu Allah inilah maksud ini baik tawadhu berarti paling baik walaupun ilmunya sedikit Maka kadang-kadang sudah dikiaikan sedikit loh, di desa Bahasa jalan-jalan itu begini <tik> Tidak begini, tidak Tidak <tik> <Nah, tik> nah, ya, begini, tidak Ya, caranya begini Ini sudah biasa ya. nah, Baru baru <tik> nah, ya, kan. Jadi Sudah ada saatnya tiga kawal, begini caranya ya. Itu kan dipandung orang kecil Itu indah nasaril ya. Apalagi indah Allah Waini indah Allah sahilin, ya, ya. Aini lah, tapi waktu hijrah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Waktu hijrah. Cikira oleh orang-orang itu tidak tahu Abu Bakar itu yang rosul. Abu Bakar jemurlah ya kan, tapi diam saja, Biasa. sen tidak sudah tidak dapat reaksi. apa. Orang tidak tahu cikira Abu Bakar itu. Itu sahabat-sahabat. Bukan saya ini. <laughs> <laughs> nah, Ia, itu coba dengan ceritaan itu kejadian itu. Waktu hijau tak kan, kenal, orangnya tak kenal, orang Medina tak kenal lho. Yang setelah itu, waktu Nabi datang, tuh, dikira, oh bakar itu. Di mulia aku wangi, sabut aku Kadang-kadang <laughs> nah, kita jalankan sama saja. Ada kiai sama kawak sama Sudah, kawak pengawalnya hebat, gagal gitu. <laughs> <laughs> ya serbanya, ya banyak. Nah, si kiainya biasa, ya papi, biasa dia boleh kat ni. Ya. Ya. Dia ya, yang dia ya, phi biasa saja. Kita timbla. Jadi hormat dia ada tak sacti ya pernah tersacti juga. <laughs> Lain. Orang keliru. Ya dikira pengawa pengawa. Akhirnya keliru. Bukan betul. <laughs> Lain tahu jadik tersulit itu. Jadi rekod yang terjadi. Kalau itu ah. bagaimana lagi itu bukan. Baitisawir, babi inna Allah andan nas kabir, abakan Allah. Maka waj'ani fi aini sagiran dan pandangan saya seni kecil tapi wa fi ayunin nas kabiran. Anna bi burai da tarodiyallahu an sallallahu alaihi wasallam qala inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah saya bertanya kepada engkau mohon minta sesungguhnya engkau itulah ya Allah tidak ada tuhan Meningkat engkau Dan sifat engkau al-ahad al samad maha satu maha dibutuhkan oleh semua makhluk semua butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad tidak beranak dan tidak dianakan walam yakulam kubuan ahad dan tidak sekutu bagi Allah nah, maka ini diambil dari Al-Quran, Surat Al-Ikhlas ini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan akidah Islamiyah Maka merupakan seluruh Al-Quran kalau membaca qul lastur quran karena ini aqidah karena di quran itu ada tiga pokoknya aqidah syariah akhlak nah ini digunakan berdoa bersifat apa mensifatkan Allah baik aturan gunakan membuka sumpahnya dan apa baik kalimat-kalimat quran baik sekali alhamdulillahi alwahid as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad wa faqanya nah ini baik kan ambil dari Al-Qur'an itu baik an abi hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allahumma inni as'alukal muafata fid dunya wal jadi minta kepada Allah muafah pemaafan jadi supaya selalu diberi oleh Allah maaf dan afiat lagi sehat afiat lebur dosa dan sebagainya dunia sampai akhirat maka tulus sudah pernah kita sampaikan di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bab kita membaca Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiat wal muafata ad-daima fid din dunia wal, wal akhirah maka setiap penutupan doa sebagainya ini dipakai Allahumma inni as'al qal qal ini saya satu seorang kalau jama' mm. Allahumma inna nas'al al afu wal-'afiyah wal mu'afad da'imah fid dini wa ad-dunya wal akhirah. Kalimah al-'afw mu'af wa afiyah mu'afad wa sudah apalagi dan dunia akhiran Aman bersih. Memang kita ini membutuhkan pemaafan dari Allah karena kita ini banyak dosa. Kelas kita minta afiat sehat afiat ini alat hidup, bekal hidup supaya kita dapat ibadat. Maka kita harus jaga diri kita harus selalu sehat dan afiat serta kuat. Adapun yang sudah begitu selajak jaga, -jaga dicuba oleh Allah Ya terima saja sahabat, iya iktiyat menjauh ibadat sebagainya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu wasallam persembahkan dan sudah saya, saya terangkan. Al Mukminul Kawi. Khairul, wa habu ilah Allah min al mukmin al dzaiif, wa fi kulli khairul orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih tersuka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing baik, nama orang mukmin itu baik, mukmin itu mesti baik. Tapi ada mukmin kuat, ada mukmin dakwah. Nah, kalau kita mau Mendetailkan masalah kawi Kawi dalam segala halnya, Kawi dalam pikirannya Kawi dalam ilmunya, kawi dalam tenaganya Kawi dalam harta bendanya Kawi dalam kedudukannya nah, Walaupun aslinya Kawi dalam badan Ini persisitas selalu, tapi toh bisa dimaknai Orang kuat dalam pikirannya Lain daripada orang mukmin yang Lemah Orang kuat dalam ilmunya Lain dengan orang yang lemah ilmunya Kuat dalam tenaganya lain daripada yang lemah tenaganya, kuat dalam hatinya lemah apa? Lebih baik daripada orang yang enggak kuat hati. Apalagi masalah tubuh badannya, maka juga harta bendanya orang mukmin yang kuat harta bendanya tentu lebih baik daripada orang yang enggak kuat. Kalau alam banyak hartanya, harta bendanya mau mau haji berangkat bisa, <tuh> mau bangun bisa, mau jariah bisa, mau ini bisa, tapi kalau enggak punya akal tidak tipis mau apa? mau haji ngelamun kok mau jariah enggak bisa Bagaimana? ya sudah ya sabar saja fakir sabit tapi dan derajat sekarang nah ini kan lain maka al mukminul qawi maka setiap mukmin laki-laki dan perempuan harus menjadi yang kuat untuk ibadah salat kuat bisa salat tahajud ya salat ini wah, kuat kalau enggak kuat mau tahajud sudah enggak kuat Mau bangun malam, tidak kuat. Ah. Huh. Ya mau bangun, saya tidak kuat, saya sudah mengantuk. <laughs> ya. Mau baca Qur'an lama, iya sudah tidak kuat. Nah bagaimana? Nah, ini. Jadi sudah, bagaimana? Nanti berangkat haji, saya mau tawaf, tidak kuat. Mau sa'i, tidak kuat. Mau lontar, tidak kuat. lain nah, Ikut dakwah islamiyah, tambah tidak kuat. Nah ini, walaupun mu'min itu baik, tapi toh ada yang kuat, ada yang kuat. Nah, maka untuk ini, saya minta kepada Allah sehat, afiat. Nah ini, Jadi haruslah sehat, afiat, disamping mendua, ya, jaga diri. Maka jelas, al-mu'minul qawi khairun mu'ahabhu ilallah minal mu'minul ta'ifabikunul khairun. Jadi Allahumma ini as'alul muafata fid dunya wal akhirah. Dan dunia dan akhirat. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala Sita Nabi bersabda doanya Allahumma inna a'tinnaka 'afun karimun tuhibbul afafa'fu anni. Ada riwayat, Siti Aisyah tanya Ya Allah, kalau saya ini mendapatkan latihan Apa yang saya ucapkan Doa, katakan ini Allahumma innaka afuun Karimun tuhibbul afwa Fa'fu' amin Ya Allah, engkau maha pemberi maaf Dan maha murah Afu. Tuhibbul afwa Dan Allah memang senang Pada pemaafan Kita dapat membuktikan mem mem Orang begitu salah orang begitu mungkar maksiat kembali kepada Allah dimaafkan. Nah, jadi dia dimaafkan. Di di nah, kita-kita ini harus meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Dakhalaqu bi akhlaqina. Artinya kita ini harus bersifat baik. Allah Maha sabar. Allah sabur. Kita ini supaya punya sifat sabar. Allah afuun memberi maaf, maaf, maaf memberi maaf, maaf, maaf, kita harus, memberi maaf. Kita harus juga memberi maaf Allah Allah rahman ar rahim Allah rahmat kita, semua juga juga memberi rahman irhamu man fil adhiya alhamdulillah man fil sana, kita khalaqu bi akhlaqinna jadi sifat syarat, syarat yang baik nah, ini kita tanam dalam diri kita nah, itu adalah masalah ini. Allahumma innaka afu'un karimun tuhibbul afafah fa'afu'ani jadi berilah maaf saya Maka setiap orang Harus betul-betul selalu suka Memberi maaf kepada siapapun Asal tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan komponen kita, bukan hak kita Anggap anaknya ambil Sarunya, kalau dia pakai Tanpa izin bapaknya, marah bapaknya Tapi anaknya minta maaf Bapak, Ya berilah maaf, ya nasihatnya Lain kali jangan begitu Sekarang kamu salah. Itu hak pribadi Tapi kalau hak Allah tidak boleh kita memberi memberi maaf bukan hak kita bukan kepentingan kita. Anaknya enggak solat, Sol solat enggak mau, akhirnya enggak solat tinggal solat kata bapaknya, ya sudah sekarang kamu saya maafkan lain kali jangan begitu boleh tak? Tidak boleh bukan haknya dia dia harus marah, ini hak Allah. Anaknya datang dari entah dari mana malam-malam mampu Woo, oh, dapatkan kan tu, ibu ya, bapa sudah maaf saya. Bah, ya sudah, kamu sekarang saya maafkan. Kita jangan macam laki. Tidak berhak kita memaafkan orang yang berbuat dosa kepada Allah. Tidak berhak kita memaafkan juga hak kita. Kita perintahkan kamu taubat pada Allah Subhanahu Wataala. Kalau ada tidak. من تحب العفاف عفوا عني. في زماننا Muhammad SAW Kalau Ada orang salah tertangkap salah tindakan hukum ribut orang ada perban dari dari kunan talmulyaz Zainah atau Zuhayr. Hukum mencuri. Masya ribut mencuhainah ibuk itu kalau tumbal Nabi jangan dikopotong tangannya ini golongan mulia dan sebagainya. Tidak bisa tindakan. -tindak. Maka kalau memang Allah takuskum rafa tun fi dinillah Kalau seperti tak hukum Allah jangan mempunyai rasa rafa wa qasiah ini. Tidak diajarkan mencuri potong tangan. Saya bilang Nabi mengatakan syarikat, la kana Fatimah ibnati sarqat laqata tiyada. Dapatful. Gadzai ke hukum Allah. Allah. Nah, ini masalah. Jadi, tidak boleh kita merasa kasihan atau ya kita maafkan orang yang melanggar hukum Allah tidak boleh. Walas takhudum wa fatul fiq ini Kalau mengenai pribadi sendiri, Nabi dicaci maki orang, ya dikata orang dikanyang macam macam. macam, -macam. ya tidak mungkin sama. Tapi kalau hak Allah nah, diganggu, bilang tuhikat alhummatullah, Nabi marah sudah tidak disanggih, di, dicegah sama sekali. Kalau kita ini terbalik Kalau uang kita diambil oleh istri Ya lebih, wih, marah, sudah luar biasa Istrinya enggak sholat Ya keluarnya begitu terbuka uratnya Enggak apa-apa, sama sekali nanti, Ya, terbalik Terbalik Nah ini terbalik Untuk ikat hurwatullah itu enggak apa-apa kalau diri sendiri tersinggung, wih, masya Allah. Jadi kan terbalik. Kalau Nabi kan tidak begitu. Kirinya tersinggung, tidak apa-apa. Ya, Fuaesfah, As-Simadul Kufrah, itu Nabi. Tapi kalau untuknya, untuk ikat hormat Allah, kalau kehormatan agama Allah terlanggar, baru Nabi mana? Jadi kita bersyukur saja. Esri kita mengambil uang kita lebih. Tak bilang. Besok lagi cerita dan sebagainya. Kita, kita berkata, wah, marah warga sabda pun yang kita marahi, jangan lagi begitu, mintalah izin. Tapi segala lagi, kami maafkan, jangan lagi begitu. Cukup. Tapi kalau siang, wei, tidak mau solat, mal solat dan sebagainya tadi saya katakan, atau keluarnya modal begitu ini harus kita mara hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bela Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berhak kita meminta maaf dan hanga annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala allahumma afini fi jasadi allah berikanlah afiat dan jasad saya ini nabi minta afiat dan jasad ataupun wa afini fi basari dan afiyat kana i saya nah minta matanya sehat dan, memang orang terutama kalau sudah jasadnya enggak sehat Termasuk matanya enggak sehat, yang kabut, terahum, sampai naul bilak, titip buta bagaimana? Nah ini, jadi minta kepada Allah Subhanahu Wataala, afiat di dalam jasad, afiat dalam mata, pokok ya, seluruh anggota badan sudah sama-sama andikata ya andikata. Tapi ya jangan sambil malusin. Ungkai tangannya cekol, jadi matanya buta, dua-dua pilih mana? Salah satu dari dua, ya pele jangan semua, ya, tapi umpam, mau umpama ini, itu masih lebih berat kalau menaiki mata buta. Kalau punya tangannya sudah anggap putus, iya. Eh, tapi matanya buta, sama-sama bahaya ini, sama-sama musibah, sama penyakit masih lebih ringan daripada malu pasal mata. Pada mata Maka kalau orang dicoba matanya oleh Allah sampai buta, itu dia sabar betul diganti surga <tuh> nah, besar sekali bahan tadi asal sabar. Ah ya jam 3 orang kena musibah-musibah dalam anggota badannya ini, termasuk termasuk mata. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdo'a, "Allahumma afini fi jasadi" Saja jasanya, Wa wa'afini fi basari minta afiat dalam badannya, minta afiat dalam matanya nah, di kita berdoa ya kita menjaga sunnatullah ya tadi sudah saya katakan, jaga diri entah ya, makanan, minum, dan sebagainya nah, dan juga gerak badan tapi yang halal yang dihidupkan oleh Allah SWT baik-baikin, gerakkan badan supaya sehat baik-baikin nah, Jangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa'afini fi basari'ah matanya Waj'alhu walisah minni. Iaitulah sejadikan yang waris dari saya Jadi saya tetap masih ada Arya tetap kuat, sambil umurnya tua, umurnya tua, umurnya tua, tapi tetap masih tetap ada La ilaha illallahul halimul karim Al-halim Allah maha Bija' sana Aba Allah s.a.w. maha tabah Maha sabar halim sama Maksudnya hampir-hampir saja dengan Sepur Al-Karim Subhanallah Rabbil arshil azim Alhamdulillahi Rabbil al alamin Jadi tutup oleh As-Syeikh Musanif dengan sebutan yang demikian ini Ini kalimat ini La ilahilallah halimul karim Subhanallah rabbil ashir azim Alhamdulillah rabbil alamin digunakan doa untuk hajat Dan digunakan untuk orang susah, seti dan sebagainya Baca doa ini Apa zikir ini La ilahilallah halimul karim Subhanallah rabbil ashir azim Alhamdulillah rabbil alamin Kemudian ditutup oleh al syekhul musannif Rahimahullahu ta'ala Waktu ana Dan sudah sampai saatnya Ana datang saatnya An Uthania Jadi untuk saya lipatkan Seperti orang Kalau duduk menekukkan kakinya Jadi sebelum kita tutup Maksudnya sebelum saya tekuk Salam saya Sebelum saya tutup Maksudnya Qabra'an usnia Atau usniya Ana nakalami Jadi jalan Pena saya Saya Ada kekang Kekang Atau lis Pena saya Ini kinaya Berarti Sebelum saya tutup Pena saya Wa astagfirullah Mimma Zalat biqadamiin dan saya minta pada Allah, kata Syarul Musanib Ma'afirah Dari apa yang Tergerincir kaki saya Artinya Apabila ada, saya mempunyai salah Tergerincir ya kaki, ini kinayah daripada salah saya Salah Jadi dan saya, kata Syarul Musanib, menutup kitabnya Kemungkinan saya ada salah Tergerincir, kekeliruan Minta ma'afirah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tempat salah, nah, tapi harus istighfar pada Allah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran dan alhamdulillah awal dan akhir. Memang dalam pembukaan apapun kita membaca alhamdulillah dan sesuai dengan hukum syariat menutup sesuatu dengan dengan alhamdulillah sampai orang dalam surga itu pun besok wa akhir dakwahum anilhamdulillah rabbil alamin lalu disimpulkan dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu sallam. Karena Nabi sumber segala sesuatu kita dapat rahmat Allah dan sebagainya. Perantaraan Nabi Muhammad sallallahu sallam kita tahu syariat, tahu hukum, tahu batal, tahu halal, tahu haram, tahu ilmu. Perantaraan Nabi Muhammad sallallahu sallam. Emang Nabi yang diutus oleh Allah yang menyampaikan kepada kita. akan tutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Al Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nah, kita tutup dengan sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam demikian inilah saudara-saudara Alhamdulillah pengajian kita dalam kitab Jawab Bukhari sudah dapat kita hatamkan dengan pertolongan Allah SWT serta hidayah dan taufik yang telah diberikan oleh Allah SWT Semoga kesemuanya tadi menjadi ilmu-ilmu yang manfaat Dan semoga meningkatkan kita rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW Demi untuk kita dapat meneruskan perjuangannya Dan semua amal kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dengan jaminan pahala yang sebesar-besarnya surga tempat kita Bersama dengan Nabi Muhammad SAW Apalagi Nabi telah bersabda Man ahya Sunnati faqat ahabbani Wa man ahabbani Kana ma'i filjadna Siapa yang menghidup Hidupkan sunnatku Nah kita baca hadis Mengajar hadis Ini menghidup sunnat Nabi Kita mengajarkan syariat dan sebagainya Ini hidup sunnat Nabi Kita dakwah Islam Ini menghidupkan sunnat Nabi Kan Nabi orang menghidupkan sunnatku Itu tanda yang cinta padaku Nah siapa cinta padaku Berarti bersama aku dalam surga Nah insya Allah kita termasuk golongan ini yang selalu menghidupkan sunnah nabi dan meninggalkan rasa cinta dan mahabbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mari kita khusyuk surga di kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bulan Muharram tahun 1402 kita mulai Muharram 1404 kita akan kita selesai di Muharram 2000 jadi 105. Sekarang 1405. Ah, jadi 234 5. Nah, 3 tahun. Aman aman. Lah, enggak ada tercatat. Lah, enggak ada tercatat enggak tahu yang lain boleh mencatat. Enggak, yang mulai. Pokoknya saya catat bulan Muharram tahun 1402. Sekarang selesai bulan Muharram tahun 1405 berarti 2345 3 tahun Alhamdulillah dalam 3 tahun kita jalan ini sudah meningkatkan kita dan kita sudah menjadi orang kaya ya ini kaya loh. Ya tapi harus tingkatkan kekayaan kemudian saudara-saudara pengajian kita hari selasa ini dilanjutkan apa? <tuh> Betul lah tentunya. Ubin uh, al Kalau kita teruskan nanti kitabnya malah dulu saya rencanakan karena sesudah ini mestinya Mukhtar Muslim. Cuma kitabnya ada apa enggak? Sudah tanya, eh, sudah saya sampaikan. Nah, itu ada kitab Mukhtar Muslim. Dan nah, musinya tertipnya Imam Bukhari Mukhtar Muslim lalu al-Ulu al-Marja Mukhtar Matan al-Khulusi. Ini Cerita-cerita yang bagus, memang tertibnya begitu. Nah, coba kita lihat nanti, kalau perlu ya, bagaimana caranya, kalau satu punya kita dan sebagainya, ya, apa, dikutuk kopi dan sebagainya, kan bisa saja nanti diatur. Lah. Nah, coba nanti kita tanyakan lagi, ya, apa sudah datang atau belum? Atau siapa yang punya, Bukhtar Muslim, mana yang punya? Di sentara, di sini kita menang. Oke, okay, coba nanti kita diatur bagaimana Saya Insyaallah demikianlah saudara-saudara dan insyaallah hari Selasa tetap kita ngaji walaupun belum ada kitabnya nanti bagaimana. Ikhtiar kita dan usaha kita. Maka pokoknya kita harus selalu meningkatkan talabul ilm dan amal bil ilm dan ikut serta nasrul ilm. Semoga apa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama diberi sehat afiat dan kekuatan lahir batin panjang umur kita keluarga kita jamaah kita kaum dan muslimat fitdini dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allah hadina fima hada wa 'afina fima 'afay wa tawallana fiman tawallay Amin وبارك لنا فيما أعطيته وقنا برحمنك شر ما قضيت اللهم عجلنا من ضرر واغننا من فقر اللهم عجلنا من ضيق واغننا من امتلاء اللهم ارزقنا من عقولها فرهابنا بنصها ومن اعمال اسكاها ومن أخلاق ومن ومن من أخلاق اطيابها من ازل زللها من عاف وثقبلها من دنيا خيرها من اخذ عينها Allahumma Rabbana atina fi dunya, hasana fi al-akhul, hasana fi al-azab al-naf Allahumma al-fina syarra al-fitan, wal-mihan, wal-baliyyad, ma'lara minha wa ma'batan Allahumma al-fina syarra al-zalimin, wal-hasilin, wal-mudiran, suruhu al-gafirin Bima al-shayta wa gama al-shayta naka al-mushumadir Allahumma al-fa'ana bima'allam tana syamala bima'l-fa'una اللهم انفعنا بما علمتنا لسيما لبيني فونا اللهم باركنا فيما في فيما رزقنا اللهم ارزقنا والحاضرين وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وسلم المعين إيمانا كاملا ويقنا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا وزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلام والعافرة والمتان والنسبة من الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا لقنا صما وعملنا, وعملنا عمل مقبولا وسعينا سمشكورا وجهادا لهذا منصورا لمنذرنا من مقبورا اللهم ربنا تقبل منا اننا اسمعنا وعليما وطيب علينا نعم الرحيم واوف لنا وارحمنا يا مولانا غوثنا وارحمك الغفير اللهم إنا نسالك اللهم العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والآخرة برحمنك يا ارحم الراحمين برحمنك يا ارحم الراحمين برحمنك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Subhan Rabbika Rabbul Azat Amal Sifun Wa Salamun Al-Musoleen Wa Alhamdulillah Amin Al-Fatiha